Злива Як і кожна хороша буря, злива розпочалася раптовою громовицею. Кілометрова каменюка освітила Східну Європу своїми примарними тихими спалахами, пролітаючи верхні шари атмосфери, перш ніж пірнути у гущавину земного повітря десь неподалік від Одеси. Її вогняний слід підпалив сухе листя і органічне сміття у Криму, тоді прокреслив довгу борозну з полум'ям будинків і лісів, уздовж південно-східного узбережжя Чорного моря, закінчившись у великому еліптичному кратері між Краснодаром і Ставрополем. Перше місто зайнялося від колосальної спеки, яку випромінював камінь на своєму шляху, а тоді порівнялося з землею, коли до нього докотилася вибухова хвиля. Останнє ж пережило тільки вибухову хвилю, за яким посипалася здійнята в небо порода. Обидва були стерті з лиця землі. Після кількагодинної перерви почали падати дрібніші тіла. Вони приземлялися по цілому світі, але переважно в низьких широтах ближче до екватора. Заздалегідь попереджені про подібний стан речей чимало людей за останні місяці переселились у напрямку полюсів, змусивши Руфуса Макварі, його друзів, рідних і партнерів установити захисний периметр навколо їхньої робочої зони на хрипті Брукс. У листопаді та місцевість перетворилась на суще жахіття так далеко могло дістатися хіба добре оснащені та підготовлені біженці. А саме вони належали до тих незваних гостей, яких Руфус понад усе хотів уникнути. Необмежені діапазонами, в яких працювали всі інші радіохмарного ковчега, Руфус із Діною невпинно продовжували своє спілкування за допомогою азбуки Морзе під час триденного періоду тиші між Білим Небом і Зливою. Руфус і далі вів передачу зі своєї вантажівки, припаркованої біля входу до шахти. Він думав про те, щоб поставити більшу антенну на вершині гори, та підвести її до підземного передавача за допомогою армованих кабелів. Проте Діна, дослідивши прогнозовані ефекти зливи, порадила йому не марнувати на це часу. Кілька днів тому Айві попрощалася з материнським організмом, саме перед тим, як Морг проковтнула свою забезпечену державою пігулку для ефтаназії. З усіх людей на Землі вона досі переписувалася лише скелом, який перебував на борту субмарини, що плавала на поверхні біля Берега в районі бази ВМФ у Норфолку, де вода із космосу виглядала достатньо блакитною, щоб забезпечити глибоке занурення у належний час. У той час Айві тримала зв'язок із родиною переважно завдяки музиці, бо ж Морг свого часу дала п'ятирічній Айві вибір – стати найкращою піаністкою Південної Каліфорнії чи найкращою скрипалькою Південної Каліфорнії. Айві обрала скрипку. Вона так і не стала найкращою скрипалькою Південної Каліфорнії, навіть близько але свого часу грала в багатьох молодіжних оркестрах, тож була знайома з класичним репертуаром. На міксі вона тримала скрипку, яку час від часу налаштовувала та музикувала. Коли рівень фрагментації болідів шугнув у проминувши певну поділку дня 701-го, ознатювши формальний початок «Білого неба», кілька культурних організацій запустили програми, плановані ще з часів оголошення на Крейтер Лейк. Деякі з них розпочали радіотрансляції на коротких хвилях. Тож, він навіть мала вибір між програмами з Нотр-Даму, Вестмінстерського аббатства, Собору Святого Патрика, Імператорського палацу в Токіо, площі Тяньаньмень, палацу Потала, Великих пірамід і Стіни плачу. Послухавши потрошки з усіх каналів, вона зрештою спинила перемикач на Нотр-Дамі, де транслювали чування кінця світу, яке мало тривати, аж поки Собор не завалиться на голову вірян, згасивши під своїм громадям найменшу іскру життя. Вона не могла дивитися, бо діапазон відеотрансляції був доволі вузький, проте легко собі уявляла. Філармонічний оркестр французького радіо, підкріплений найпрестижнішими музикантами франкомовного світу, з одягненими в білі краватки і фраки, бальні плаття і тіари, грає цілодобово зміна за зміною, грає кілька композицій зі світської класики, проте з акцентом саме на священий репертуар меси та ереквіями. Музику подеколи приглушував гул, який Авіс прийняла. За вибухи болідів. У більшості випадків музиканти грали, незважаючи на це. Іноді вокаліст губив такт. Особливо потужний вибух призводив до криків та згорюваного плачу публіки, до якого домішувалися дзвін і брязкіт розбитого скла, яким дощіло на кам'яну долівку собору. Проте більше часу музика солодко плинула, аж поки не припинилася. Далі не було нічого. Парижа нема, написала вона. За допомогою військових систем, які були інтегровані з мережею НАСА, вона досі могла комунікувати з Келом. «Пірнаю, темчем, відповів він. Це повідомлення було вельми загадковим, щоб уникнути певної небезпеки, проте він сподівався невдовзі повернутися на поверхню. Проте він міг і помилятися. Вона могла більше ніколи його не почути, проте вирішила не покладатись на випадок. Вона написала йому повідомлення, яке він прочитає, коли і якщо знову підніме свій корабель на поверхню. «Я звільняю тебе від присяги». Тоді її тіло огорнуло дивне відчуття, наче то вона була в субмарині посеред Атлантики, коли внаслідок якогось далекого удару метеорита зненацька зріс тиск середовища. Вона припустила, що це емоційна реакція на те, що вона допіру зробила. Проте відразу ж помітила, що всі незакріплені предмети на її робочому місці рухалися в тому самому напрямку, до стіни, на яку вона сперлася спиною. По всій міксі лунали виляски скрипи і стогони. Станція набувала плавного прискорення, тож у ній виникла дрібка земного тяжіння. Двигуни були увімкнені. Світла почервоніли. Внутрішній комутатор у її модулі пискнув і ожив. «Тривога!» – озвався синтезований голос. «Увесь персонал має бути на поготові на робочих місцях для екстреного маневру рою. Це не навчальна тривога». Отже, це сталося. Вони місяцями це відпрацьовували. Але це була перша справжня тривога зіткнення. Це означало, що Сі, команда сенсорної інтеграції, виявила боліт із нестандартною траєкторією, що міг завдати шкоди Міксі, якщо не змінити її курсу. Перший нервовий імпульс понукав визернути з вікна на Амальтею. Величезний камінь досі був на місці. Маневр його не зірвав. Але це було мислення корабля. Пріоритетом стає Міксі. Айві, як і всім іншим, належало спіймати хвилю хмарного мислення. Більшість населення мешкали у шлюбках. Метою Міксі – було допомогти шлюбкам уцілити. Тож вона відвела погляд від вікна, уже старомодного артефакту, і вивела на дисплей свого планшета розташування кожного корабля у хмарному ковчезі. Цей додаток називався «Роємір». Це не був щосекундний рендеринг поточного стану Рою, хоч за допомогою правильних налаштувань меню можна було побачити і це. Роємір був вандрівкою-галопом по Європам візуальних матеріалів, які мали сенс лише для таких людей, як Айві, Дубас, та багатьох човників, які провели чимало часу за вивченням орбітальної механіки. Виходячи з емпіричних спостережень, Ліни Ферери та інших підкутих у математиці біологів математиків на кшталт Джон Гу екстраполювали алгоритми Рою з трьох у шість вимірів, а фізики на подобу аві розібралися, як змусити ці алгоритми працювати у специфічних умовах орбітальної механіки. Загалом же кожен корабель у хмарі проступав точкою у тривимірній системі, яка відображала основну інформацію про його орбіту. Для того, аби повністю описати орбіту човника, потрібно було шість цифр. Його орбітальні параметри, чи яких називали тут парами. У будь-якій системі можна було візуалізувати лише три з них. Ось тут користувацький інтерфейс починав відверто обманювати, а людям на кшталтайві доводилося зосереджувати всю свою вагу та вирушити всіми доступними звивинами. А цим сполягав у тому, що технічно – Кожна шлюпка була стороннім об'єктом, здатним вдарити міксі чи інший човник, якщо в парамах буде помилка. У гіпотетичному, безмежно простому хмарному ковчезі, що складався б лише із двох шлюпок, знадобився б лише один розрахунок. Цей розрахунок буквально давав відповідь на запитання, чи шлюпка один вріжеться у шлюпку 2, якщо вони застануться на поточних курсах. У тришлюпковій хмарі важливо було також з'ясувати, чи зіткнеться шлюпка один зі шлюпкою 3 та чи зіткнуться шлюбки 2 і 3 між собою. Тож загалом виходило три обрахунки. Якщо у хмарі було 4 човники, потрібно було 6 обчислень і так далі. У математичній термінології йшлося про трикутні числа, різновид біноміального коефіцієнта, тільки що кількість підрахунків різко збільшувалася зі збільшенням кількості шлюпок у хмарі. Для хмари зі 100 шлюпок потрібно було 4950 обрахунків із 1000 – близько півмільйона. Такі підрахунки стали б непідйомними для простих комп'ютерів доби Аполлона, але за сучасними стандартами плюнути і розтерти за умови доступності точної інформації про орбіту кожного човника. Старомодний централізований підхід передбачав, що кожна шлюбка повідомляє свої параметри комп'ютеру міксі, який проводить усі обрахунки та видає результат. Надійність цього процесу підвищували радари міксі, які знаходили човники та відстежували їхнє пересування. Заповнюючи лакуни в даних. І щось таке справді постійно траплялося, і траплялося не на одному, а на кількох комп'ютерах міксі. Але це знову таки мислення корабля. Хмарне мислення передбачало, що кожна шлюбка проводить відповідні спостереження та здійснює обчислення самостійно. Комп'ютер на окремо взятій шлюпці, назвімо її шлюбка X, міг і не мати всієї необхідної інформації для відстеження всіх до останньої шлюпок у хмарі, проте здатен був визначити найнебезпечніший та зосередитись на них. Інші, як і центральний процесор Міксі, допомагали ситуації, надсилаючи повідомлення Штибу, може, ви і не знаєте, але вам загружує шлюбка Y, тож вам, можливо, слід поставити їй максимальний пріоритет спостереження. І на це була очікувана відповідь. Дякую, проте ми не маємо чітких парамів шлюбки Y, тому що Міксі блокує огляд на радарі. Відтак уся хмара одержувала інформацію про те, що шлюбкам X та Y слід більше знати Одна про одну, тому виводила відповідну ситуацію в найвищий пріоритет. Інакше кажучи, хмара стала не просто фізичною хмарою об'єктів, що літають у космосі, але й комп'ютерною хмарою, відкритим саморегульованим інтернетом. Функцію роєміра було повідомляти користувачам про колосальну перспективу всього, що відбувалося в мережі, а до певної міри достатньо було знати тільки те, що справді страшні речі підсвічувалися червоним. Зараз Айві дивилася на дисплей радше зацікавлено, ніж стривожено, бо ж вони тижнями відпрацьовували подібні маневри, і вона думала, що, напевне, знає, чого чекати. Коли б Міксі не вмикала двигунів, змінюючи парами, діаграмою розкладу даних розповзався б червоний колір, ніби крапля крові у склянці води. Усі вільні шлюбки, а також шлюбки, з'єднані в болу, гептади чи триади, повинні були переобчислити свої парами і з'ясувати, чи немає у них небезпеки зіткнутися з Міксі. Чи? Майже так само погано. Відплести настільки далеко, що вони не зможуть самотужки повернутися в рій. Ця ситуація на дисплеї позначалася жовтою точкою. Насправді ж, будь-якому човнику було геть просто прокласти новий курс, який дозволив би уникнути обох цих факторів. Чи майже так само погано? Відплести настільки далеко, що вони не зможуть самотужки повернутися в рій. Ця ситуація на дисплеї позначалася жовтою точкою. Насправді ж, будь-якому човнику було геть просто прокласти новий курс, який дозволив би уникнути обох цих факторів. А ось трьом сотням шлюпок зробити це одночасно і не врізатись одна в одну. Виконати такий фортель було значно важче. Тож доводилося йти на такий собі компроміс, який полягав у тому, аби не чекати команд від самої міксі, а спостерігати, що роблять шлюпки поблизу, і синхронізувати з ними пуск двигунів, аби мінімізувати червоний колір на схемі. Слово «поблизу» тут необхідно було брати в лапки, бо його значення суттєво відрізнялося від того, що стосувалося, скажімо, птахи у зграїв. Для птахи воно саме це і означало. Для об'єкту, що виконує маневри у шестивимірному просторі параметрів орбітальної механіки, поблизу означало у будь-якому наборі параметрів, що може бути для мене актуальним за кілька наступних хвилин. І могло стосуватися навіть об'єктів, які наразі ще були надто далеко, аби їх помітити. Проте, коли все це вже бралося в розрахунок, Шлюбки могли поводитися точнісінько так само, як пташки у зграї. У симуляціях, які вони спостерігали невдовзі після знайомства із концепцією, це виглядало неймовірно схоже на поведінку риб у косяку. У справжніх же умовах, у яких це відбулося тільки раз під час цілодобових запусків, котрі останні місяці відбувалися на Куру, Байконурі, Канаверелі і так далі, все було вельми схоже на симуляції. Тільки що в реальності це відбувалося повільніше. Це відбувалося і зараз у відповідь на зміну курсу міксі. Графік трохи зачервонився, тоді колір потьмянів поступово від центру до країв. Кілька точок пожовтіли, а тоді повернулись до нормального стану, наздогнавши рій. Айві, виходячи із кількомісячних тестів та вправ, сподівалася, що кілька останніх червоних точок невдовзі побіліють і все вирівняється. Але цього не трапилось деякі вперто зоставались червоними. Повертаючи графік, розглядаючи його під різними кутами. Вона наводилась на ці точки і переглядала їхні дані. Практично всі ці кораблі були вантажними чи пасажирськими капсулами, запущеними під час викиду. Останній порив усіх космічних держав – запустити всі до останньої ракети, здатні досягти орбіти. Її телефон завібрував. То було повідомлення від Келла. Його човен, мабуть, виринув на поверхню. Що це мало означати? Він щойно прочитав її останні повідомлення. Це означає, що ми більше не заручені. Це звучало грубовато, тож вона додала «Знайди собі якусь гарну русалку». Через хвилину він відповів «Плак, я збирався сказати те саме, а в тебе значно вищі шанси». Вона відписала «Херня». Це був старий жарт, який розуміли тільки вони двоє. Коли вона вперше зустріла його в Анаполісі, він був настільки святий та божий, що не міг навіть вимовити слово «херня». Стебе дорівнює «святий та божий» – надійшла відповідь. СТБ, це сумно. Чому ви занурювалися?» Велика сесмічна хвиля, погані новини для східного узбережжя. Хто наказав у тебе є вертикаль? Малася на увазі вертикаль влади. Наді мною лише один ранг. Тоді після паузи. Ап США не відповідає. А він набрала ну і слава Богу, але завагалась, перш ніж надсилати. Проте посеред кінця світу вона вже не переймалася наслідками, натиснула надіслати. Вони з келом так ніколи й не говорили про те, що трапилось у день семисотий паливно-повітряні бомби, ядерні боєголовки але вона була певна, що то він натиснув на кнопку. «Помилуй її, Господи», – відповів Кел, але вона зрозуміла підтекст. І мене теж помилуй. Їхнє листування урвало повідомлення від Маркуса. «Ти потрібна». Вона поклала телефон до кишені, аби полегшити собі рух через міксі, пробралася лабіринтом житлових модулів до каналу і рушила сторону корми до цистерни. Дорога вниз каналом практично не зайняла часу. Ще тиждень тому їй довелося би маневрувати поміж людьми, які балакали собі грубками по двоє-троє. Відколи Маркос оголосив «САПС», це змінилося. Один із його указів передбачав, що канал має бути незмінно чистим для якомога швидшого пересування важливого персоналу. І зараз він був порожній, як ніколи. Унизу, в модулі «Зв'язда», вона на мить побачила і впізнала профіль Мойри з її кулючим волоссям. Вона була заклопотана підготовкою до того, щоб розосередити генофонд людства по сілій хмарі. Цей проєкт сам собою був... Принаймні настільки ж складний, як і те, що відбувалося з Роєм та його парамами. Особливо для ключових членів екіпажу. На виході з Г-1 з'явилася Луїза та заклопотано помчала каналом. Ледве не заткнувшись з одним із помічників Море, вона дозволила інерції занести її в зарю. Відтак різко загальмувала на вході до труби, що вела у блок Марновіри. Кілька хвилин вона дивилася на нього, ніби щось зважуючи, тоді дійшла якогось висновку і полетіла зсередину. Айві минала те саме перехрестя на кілька секунд пізніше на мить пригальмувала і глянула в трубу. Труба проглядалася на всю довжину, як і сферичний блок, крізь вікна якого було видно землю. Зазвичай око натрапляло на блакитні відсвіти океанів та білі відсвіти хмар і крижаних шапок. Іноді з'являвся зелений колір, коли вони минали багаті водою частини суші, або жовтий, коли минали сахару. Зараз світло було оранжевим, тому що земля палала. У блоці кричали люди. Луїзи, мабуть, посилали туди, щоб їх утихомирити. Айві майже відчувала магнетизм цього видовища. Земля виглядала так, наче якийсь бог підніс до неї паяльну лампу і з розмаху провів над поверхнею, залишаючи тонкі, розжарені смуги. Деякі були червоні та рівномірні, то що згоріло на землі. Інші були аж до сліпучого блакитно білі та зникомі, сліди прокреслені в атмосфері метеоритами. Вона майже могла відчувати жар, випромінюваний планетою. Айві була потрібна Маркусу. Вона не могла допомогти людям, що кричали у блоці, тож повернулася у напрямку корми і рушила далі. Мойра, котра митошилася на вході до модуля генетичного складу, відзначала інвентар на своєму планшеті водночас із непроникним обличчям слухаючи щось із величезних навушників. Коли вона помітила Айві, тоді стала з одного вуха навушник і скерувала на неї. Айві впізнала акапельну музику – середньовічну поліфонію. Королівський колиш непогано тримається, сказала вона. Знаєш цей фрагмент? Я точно чула його раніше, але не можу пригадати, відповіла Айві. Місерере Мейдеус алегрі, сказала Мойра. Завдяки Мойрі, яка наполягала на вивченні латини, Айві знала, що це означає. Помили мене, господи. Вона прекрасна. Її співали на страсну заутренню перед світанком, одна по одній гасячі свічки. Дякую, Мойро. Дякую, Айві. Через хвилину вона. Була вже у Т-3, який завжди хвильку просто простояла на рівних ногах, аби звикнути до симульованої гравітації, а вже тоді рушила на ферму і до цистерни. Минаючи загальний відділ, вона замислилася про те, щоб взяти собі горнятко кави, а тоді враз відчула шок і сором від того, що може думати про каву, поки її планета палає. Тоді вона все ж налила собі горнятко кави і рушила на ферму. Там було людно. Більшість моніторів ситуативного орієнтування – Відображали графіки та статус функціонування хмарного ковчега. Найбільший на передній стіні показував панораму Землі з камери, націленої в тому напрямку. Але відеокартинка і близько не справляла враження, яке виникало від споглядання безпосередньо крізь вікно блоку Марновіри. Плазматичне сяйво болідів, що входили в атмосферу, тут було всього-навсього розмитим підсвічуванням пікселів. звичкою вона здивувалася, Чому ніхто не перемкнув на CNN, Аль-Джазіру чи якусь іншу цілодобову мережу новин? Тоді пригадала, що відбувається. й рушила до дверей, що вели в цистерну. Біля дверей стояло троє людей, які не робили нічого, просто стояли. Вона помітила, що в них в обох на поясах незнайомі пристрої. Тоді збагнула, що це тейзери. Перш ніж вона встигла примиритися з цією думкою, один із них, вона впізнала в ньому Тома Ван Метера, інженера і трохи качка. Вічливо кивнув. І відчинив перед нею двері. Сестерна завбільшки була десь із половину ферми, така собі середнього розміру конференц-зала, в якій наразі сиділо шестеро людей, втупившись у планшети і ноутбуки, а в дальньому кінці віднілися двері, що вели в офіс Маркуса, вони були привідчинені. Айві війшла, і вперше за три роки перебування на міксі, їй стало неспокійно, наче хтось зараз мав вискочити і пальнути в неї стейзера. Але всередині були тільки Маркус і Дубас. Ти дивилась на Роємір запитав її Маркус. «Так, щойно після зміни курсу, кілька хвилин тому. Поведінка хмари не зовсім така, як ми очікували. Там дехто був відстав. Досі відстає», – сказав Дубас і показав на екран проєктора, що висів на стіні. «Схоже на те, що це все новоприбулі», – припустила Айві. «Вантажні модулі, пасажирські кораблі, випущені з викидом. Гадаю, що вони ще не під'єдналися до хмари, тому не синхронізовані з програмою». «Це правда?» «Але безпечнішою ситуація від цього не стає», – сказав Маркус. «Не стає. І це мене дуже турбує». «Я розберуся». «Поки що ми враховуємо рух болідів, системи працюють справно, а дубас відстежує аномалії. Але тобі, Айві, я мушу доручити проблему з блокачами». «Важай, вирішила. Ми їх знищимо, якщо доведеться». «І як же ми це зробимо, Маркусе? У нас нема фотонних торпед. У нас є повний модуль заморожених трупів», – нагадавий Маркус, «яких нам, однак, треба позбутися». Тому я з радістю викину їх у напрямку будь-якого блукача, що загрожуватиме хмарному ковчегу». «Я це запам'ятаю», – сказала Айві, – на випадок важливих переговорів. Увійшла Луїза, дещо ошаліла і заплакана. «Луїзо», – вічливо запитав Маркус, – «ти з'ясувала, що там у блоці марновіри?» «Кілька людей піддалися емоціям», – відповіла Луїза. «Цього можна було очікувати. Нічого небезпечного. Хто б не називав це заворушенням, він трішки параноїк. Дякую, що розібралися. Між іншим, у тебе на вході в цистерну стоять двоє озброєних людей. Про це коротко, бо я не маю часу, – сказав Маркус. Я до цього ставлюся десь так само, як ти. Але я тут не для того, аби виражати особисті почуття, а щоб по змозі якнайкраще виконувати певні операції. Я не хотів бути королем усесвіту. І попри це зараз я приблизно ним і є. Усе, що я бачив в історії людської цивілізації, незважаючи на суперечності, стверджує, що людині в моєму становищі потрібна охорона. Вираз обличчя Луїзи стверджував, що у неї є безліч заперечень цьому. Проте вона вирішила не заїдатися і просто зітхнула. Пізніше про це поговоримо, сказала вона. Добре. Ти знаєш, що там унизу відбувається. Неважко здогадатися. Проте це не моя справа. Ясно. Але гадаю, що невдовзі королю всесвіту доведеться зробити оголошення. Я вже підготувався, відповів Маркус. О, звісно. Ти і маєш якусь промову наготовию. Коли ж ти плануєш її виголосити? Бо в нас тут є чимало людей, яких треба заспокоїти. І ти належиш до цих людей, Луїзу? цинічно, але не грубо запитав Маркус. Луїза зібралася на силі. Айві готувалася до гострої реакції, але тоді Луїза змінилась на лиці, збагнувши, що Маркус лише запитував, не знущався. Так, відповіла вона. Кілька хвилин тому Мангете накрило тридцятиметровою хвилею. Гадаю, це стосується всього східного узбережжя. Я слухала літургію собору святого Патрика, коли зв'язок урвався. Маркус скивнув і вивів на екран живу картинку землі. Айві була вражена тим, наскільки вогонь розійшовся за ті декілька хвилин, що вона була тут. Тоді витягла з кишені телефон і виявила там купу повідомлень від Кела, надісланих за ті такі кілька хвилин. «Агов, зайнята? Ок, тебе, мабуть, відволікли. Якщо зникне зв'язок, то я тебе люблю. Пошукаю русалку, але тебе вона не замінить. Втратили контакт із Норфолком. Наді нікого. Срака, як тут спечна». Пірнаймо, па. А після останнього повідомлення з цього ланцюжка він надіслав фото, зроблене на камеру телефону, Айві добру хвилину крутила і наближала зображення, намагаючи зрозуміти, що ж на ньому таке. Кел зробив це фото з рубки свого корабля, дивлячись вертикально вгору на відкритий люк. У кінці цього тунелю виднілося кружальце неба. І небо палало. В іншій руці він тримав свою обручку просте кільце шліфованого титану. Він тримав його між великим та вказівним пальцями. Знімаючи крізь обручку, яка концентричним колом вписувалася в кільце охопленого вогнем неба. Вона звела очі догори. Хтось назвав її на ім'я. Ми ще й не зникли, сказав їй Дубас. Перепрошую, доктор Гарріс, сказала Аві, відчуваючи, як, попри обставини, в її голосі переважають нотки морг. Я все збирався для остаточного прощання з Амелло з дітьми, сказав Дубас. Він говорив тихенько, без чітких емоцій, ніби розповідаючи якийсь дивний анекдот. Але знаєш. Останні кілька днів зв'язок просто поволі зникав, тож насправді ми так і не попрощались. «Добре», – сказав Маркус, – «я зроблю оголошення». Жарко тут хоч картопляники на капоті печі. «Ди середину, тату?» «Не жартую про термальні ефекти, фарба горить». «Я теж не жартую, тобі треба йти зсередину. Маю термоковдру для захисту, поки буду бігти до входу». «То заради Бога так і зроби, тату». Але ж Діно, тоді ми не зможемо з тобою побазікати». А зможем, коли вибухнуть цистерни з газом? Ха-ха, ми запомпували весь у генератори, випередили тебе сонце. Оце ж ти розумник. Іна відбивала ці повідомлення, радіючи, що азбукою Морзе можна було перемовлятися навіть тоді, коли очі заливали сльози, а голос душили схлипування, коли це раптом ожив комунікатор. То був голос Маркуса. Це Маркус Лойкер. Я знаю, хто ти, відповіла вона. Але відразу ж і зрозуміла, що Маркус користувався загальним комутатором, який транслював повідомлення у всі куточки міксі та, мабуть, на всі шлюбки. Цю систему кілька разів перевіряли за допомогою записаних повідомлень, але ніколи насправді не використовували. Маркус вважав цю систему реліктом ХХ століття і щиро її зневажав. Комунікація, на його думку, повинна бути цілеспрямованою. Людей не мали відривати від роботи різні безтілесні голоси, що лунали з гучномовця. Конституція хмарного ковчега набуває чинності. Діна зіснула, знаючи, що це означає. Але Маркус усе одно озвучив. Це означає, що всі держави землі, їхні уряди та конституції припинили своє існування. Військових та цивільних ієрархій більше не існує. Будь-які принесені присяги, укладені домовленості, підданство чи громадянство кожного з вас припиняють своє існування разом з ними. Права, гарантовані вам Конституцією Хмарного Ковчега, тепер є вашими правами. Тепер ви підпорядковуєтесь законам і зобов'язанням Конституції хмарного ковчега. Тепер ви належите до нової нації, єдиної нації, многа її літа. Вона вибила. Маркус дає оголошення хто сказав, що він головний. Зв'язок із руфусом обривався. Діна протерла очі та визирнула у вікно, за яким виднілася земля, вже оточена поясом вогню. Сліди нових метеоритів, які раніше були схожі на яскраві подряпанки в повітрі. Тепер злилися в сліпучому континуумі перегрітого повітря, підпалюючи все, що ще могло горіти. Оскільки більшість метеоритів падали в районі екватора, саме там був найяскравіший пояс світіння та вогню. Але й на півночі, й півдні палали величезні площі. Вогняний пояс дотягувався вже навіть до високих широт Канади і Південної Америки. Вона передала. «Скоро зникнеш, передай Бобу, Еду і Рексу, що я їх люблю, і Бев. Вже передав. Але скажу ще раз. Господи, як тут гаряче. Іди, всередину, тату. Не хвилюйся. Я вже біля дверей. Чую, як вони там співають небесний хліб. То йди, приєднуйся до хору тату. Добре, бо п'ят уже пішли по мене. Бувай, люба. Зроби так, щоб ми тобою пишалися. QRT. QRT, QRT, QRT, QRT. Вона не знала, скільки разів набрала цей код. Уже пізніше, вона знову нюняючи, уявляла собі цю картину. Її брати Боб та Ед одягнені в слібні костюми пожежників. Вибігають із сходу шахти, аби відтягти тата від старого пікапа, загортають його термоковдру, щоб він, бува, не зварився, і затягують до середини. Далі двері перегороджує сталева пластина завтовшки з дюйм, а всі шви заварюються на наступні п'ять тисяч років. І коли це буде зроблено, вімкнеться потужна машинерія, яка багатьма тонами каміння і жорстви завалить вхід, аби стримувати ударні хвилі, здатні вибити плиту з рами. Тоді тиша крім хіба далекого відлуння метеоритів, і сидіння за столом, і благослови Божа над першим із 12 тисяч, чи щось біля того обідів, що їх макварі та їхнім нащадкам доведеться зготувати і з'їсти, якщо їм взагалі судилося колись, вибратися з тієї могили. Там унизу було 500 чоловік, і принаймні на папері достатньо ресурсів для того, аби підтримувати життєздатність такої кількості людей. Як саме вони створили життєздатне середовище, Діна не знала не вважала за потрібне доймати Руфуса кожну деталю їхнього плану. Оголошення Маркоса тривало. Він казав усім те, що всі і без нього знали, що землі кінець, що велике вимирання, якого всі чекали ось уже два роки, тепер позаду. Усі це знали, тільки що хтось мусив це озвучити. Він попросив про 704 секунди тиші, по секунді на кожен день, що минув від нуля. Близько 12 хвилин. На цей час належало відкласти всі несуттєві заняття. Цей час відводився кожному з мешканців для того, щоб розважити, пригадати і помянути. Після цього землю належало заставити в минулому, як те, що було колись давно, і зосередитися на теперішньому. Згорнувшись у позу ембріона, Діна зависла посеред своєї майстерні, наслухаючи дивні писки та шипіння, що линули з приймачем. Вона єдина з усього хмарного ковчега знала, що її родина досі жива, може прожити ще довго, і вона все ніяк не могла зрозуміти, Наскільки воно краще чи гірше, ніж просто знати, що вони мертві. Усе, що їй зосталось, це зробити так, щоб ми тобою пишалися. Останнє повідомлення її батька. Азбука Морзе не залишається на папері, стрічці електронних листів чи дисплеї планшета. Вона ніколи не зможе погортати листування і прочитати слова, якими обмінювалися вони з Руфусом. Сподівалася тільки, що все сказала добре, що він запам'ятає її як найкращу, що сьогодні ще розповість, про це всім за обідом. Вона спробувала пом'янути про себе і всіх загиблих, але горе було надто велике. Емоційно це дещо відрізнялося від читання про Велику війну, що відбувалася сто років тому. І саме це, мабуть, Маркус намагався донести. Попри те, що люди й досі гинули, їм належало змусити самих себе розглядати це, як ірландський картопляний голод, чи те, що сталося з мешканцями Нового світу, коли прибув Колумб, заразивши їх цілим букетом смертельних хвороб. Співчувати і жахатися було доцільно, проте потрібно було від цього відсторонюватися, і всі вони мали 704 секунди на те, щоб відсторонитися від кінця світу. Тож Діна замислилась, що потрібно для того, аби Руфус Макварі нею пишався. На це питання існувала проста відповідь, яка полягала в тому, щоб жити правильно, бути чеснотливою, дотримуючись деяких скороспішних етичних законів. Такий собі фронтирний кодекс поведінки. Ці правила легко було зрозуміти, навіть якщо не завжди виходило їх дотримуватися. Але Руфус не був ковбоєм, а тим паче він не був проповідником. Він був шахтарем, копачем, руйнівником, будівничим, бізнесменом. Якщо він іслідував якомусь етичному кодексу, то справа полягала не в кодексі як такому, а у способі зробити щось, не продавши душі і не занапастивши репутації. Це був інструмент на кшталт лопати чи динамітної шашки. Інструменти потрібні для будівництва. Гордість – це те, що ти відчуваєш опісля, коли відступаєш назад, дивишся на збудоване власними руками і передаєшся своїм дітям. Іна, звісно, могла прожити ціле життя, не порушуючи даного слова, ставлячись до кожного по-справедливому. Звісно, Руфу схвалив би таку поведінку, але він дав їй інше завдання. Він сказав їй, хоча й іншими словами, зайнятися побудовою майбутнього. «Ти ще не закінчила?» Вона озирнулася і побачила Аві... Котра висіла у комоді, дивлячись на Діну зі шлюзу. «Та минуло щойно 200 секунд від...» Маркус сказав, що мені не обов'язково чекати кінця. «І відправив мене на одне завдання. Мені потрібна твоя допомога», – сказала Айві. «Сука! Шлюха! Ходімо!» «Пам'ятаєш, коли інтернет був новинкою і деякі твої знайомі просто не доганяли, як він працює?» – запитала Айві. Вона вела Діну безкінечним лабіринтом зі стикованих модулів та пацючих труб кудись на периферію Міксі Люди в моєму світі доволі швидко з усім розібралися. Ти знала небагато шахтарів, правда ж? А в моєму світі інакше. Бували гальма, які роздруковували електронні листи на папері, щоб їх прочитати, або взагалі просили номер твого факсу через 20 років після того, як ти викинула цю байду на смітник. Вони рухалися станцією, де крім них ніхто не видавав жодного звуку, а здарованих 12 хвилин тиші досі минуло щойно 5. Зі шлюзів витикалися шоковані лиця, тоді впізнавали їх і повертались назад до скорботи, молитов, медитацій, чи що вони там ще робили. Діна розуміла, що саме завдання надважливе, але пота й раділа, що Айві дала їй нагоду взятися до роботи. А як це стосується система працює, роємір так і таке інше, коли за її правилами грають усі кораблі на ковчезі, коли всі приєднані до системи, комунікують за узгодженими протоколами, підкоряються правилам рою. Якщо ж, бодай, один із них провисає і не робить нічого корисного, з тим же успіхом це міг би бути і метеороїд, якщо ми говоримо про руйнівний потенціал. І в нас є така шлюбка? Навіть кілька. Але одна боя не найбільше. Були зіткнення чи? Ні. Але щоразу, коли вона підлітає до інших, спалахає Хайро а сотні інших човників доводиться марнувати пальне на зміну курсу. Так виходить, що цілий хмарний ковчег танцює під дудку одної шлюбки. Що за шлюбка? з вигляду Х-37. «Ясно», – сказала Діна. «Ага», – відповіла Айві. Переклад. Хтось побачив шлюбку такого типу крізь телескоп і вирішив, що вона схожа на дослідницький орбітальний безпілотний апарат Boeing X-37, який, своєю чергою, скидався на мініатюрний шаттл. Він був настільки мініатюрний, що, власне, не міг мати жодного члена екіпажу. Він складався лише з вантажного відсіку, переважно заповненого пальним. Його розробили в DARPA на межі тисячоліть. Коли стало зрозуміло, що програма «Шаттл» відживає своє, тому потрібен маленький космоліт, якого легко буде запустити на орбіту, щоб за допомогою дистанційного керування виконувати ремонтні роботи на флоті військових супутників США. І з тих пір його практично закинули, але коли вже користувалися, то для таємних операцій, фінансованих тіньовим бюджетом. Іді Зайві про це нічого не знали. Цей кораблик був практично антикваріатом, не пристосованим до вимог «Марного ковчега». Його й на орбіту, мабуть, запустив якийсь їбанько, радий позапускати все, до чого руки дотягнуться. Достатньо, поки у старому листуванням, вони, можливо, і з'ясували б, хто скомандував старт, а також, який у нього багаж, якщо там був багаж. Але зараз простіше було полетіти і оглянути той сраний кораблик. Більшість високих досягнень інженерної думки, закладених у цей корабель, стосувалися його повернення на Землю, а тому від його найсильніших можливостей їм не було жодної користі. Наближаючись до кінця бічного комплексу, вони вже бачили прохід. Круглий люк, що вів у корабель, пристукований до кінця проходу. Лемоліт. Чи то легкий, мобільний, внутрішньохмарний космоліт. Вони почали прилітати кілька місяців тому. Це були такі собі таксі хмарного ковчега. Невеличкі вантажні апарати, здатні перевозити людей цінні вантажі між шлюбками та міксі. Оскільки вони не мали входити в атмосферу, то загальну конструкцію мало відрізнялися від шлюпок, тільки що їхній герметичний корпус мав менший діаметр, а замість зовнішньої надувної оболонки у лемольота були дещо практичніші пристосування два різновиди стикувальних портів, повітряний шлюз здатний вмістити людину в орлані, роботизована рука, фари і маневрові двигуни. На пропозицію Діни до герметичного корпусу приєднали кріплення для хапів. Таким чином, кожен лемоліт міг переносити невеличкий комплект хапів, плазів, баків та нагів, які обліплювали точки кріплень, наче краби, причепи та морські таргани. Так, замість обмежувати проектними функціями роботизованої руки, єдиною межею лемольота, була уява та віртуозність програміста, який керував ним середини, наказуючи роботам, що робити. Попереду них у лазі з'явилась срібляста щетина фьокленої стрижки. Очевидно, її відрядили допомогти їм замкнути люк та відстикувати лемоліт. Вона чекала їх у сусідньому СВ, чи стикувальному відділенні, невеличкому бічному модулі, який водночас слугував повітряним шлюзом і забезпечував дещоцю додаткового місця у схожих ситуаціях. Вона повернулася назад у модуль, а за нею туди запливли Аві з Діною. Щойно вони опинилися середині лемольота, Фьокла наблизилася до них і кивнула Айві. «Мінога в повітряному шлюзі. Все працює», – сказала вона і зачинила люк. У Діни були вельми… Амбівалентні почуття стосовно неї, проте якщо вибирати робочого партнера в такій ситуації, кращих кандидатур не було. Фьокла була безмежно ділова, обов'язки виконувала, не розводячи непотрібних балачок чи шмарклів. Діна зачинила люк лімульота і розпочала процес відстикування, поки Аві, пристебнута в кріслі пілота, проводила передстартову перевірку. Розібратися з кораблем на швидкоруч спроєктованим і з тим, аби він виявився легким і мобільним, було геть три загалом же вони мали флот із восьми таких корабликів, зрушив з місця задовго до того, як відведені Маркусом 704 секунди добігли кінця. Діна пристебнулася до крісла помічника пілота, що стояло біля Айві. Куполик, який вінчав носову частину лемольота, вкладався переважно з вікон, вправлених у міцне мережево вигнутих алюмінієвих опор, тому звіддалік Айві скидалася на бомбардувальницю, котра сидить собі у скляному носі літака часів Другої світової війни. Вона торкнулася контрольних панелей і змусила корабель обертатися так, щоб земля опинилася знизу, і це тільки поглибило схожість. Діна пригадувала картину, яку їй показував Руфус. На ній був зображений бомбардувальник, що летів над охопленим полум'ям містом, а знизу літак освічувала червона заграва. Той самий ефект відчувався зараз, тільки що вогонь палав майже по всій землі. «Я відчуваю жар на обличчі», – сказала Айві. Діна не здобулася на відповідь. За час їхньої мандрівки від майстерні до лимольота вона й думати забула про те, що земля палає, і нагадування про це її не втішило. Натомість вона спробувала зосередитись на червоному світлі, що холодно мигало на дисплеї планшета, на якому було запущено роємір. Лемоліт-3 влився у колективну свідомість трою і визначив себе перешкодою, яка на поточному курсі могла зіткнутися рівно із сотнею шлюпок. Замість напряму контролювати двигуни кораблика, що у кращому разі спричинило б сум'яття, а в гіршому ланцюгову аварію, Айві перемовлялася з рештою хмарного ковчега в пошуках рішення, повідомляючи, куди вона рухається, і наново обчислюючи загальний маршрут, що мінімізувало кількість маневрів у відповідь. Це був не найшвидший спосіб пересування, який своїм корінням сягав ще високої культури військових винищувачів у очах багатьох колишніх військових, які прибули на Міксі вже астронавтами та космонавтами. Але що далі від Міксі вони відходили – то легше їм було переходити з орбіти на орбіту, при цьому вже майже не розлякуючи решти хмар. Вони рухалися прямо до місця зустрічі з Х-37, який був попереду. Хто б Біса не запустив цього кораблика, він помістив його на орбіту того ж рівня і періоду обертання, що й хмарний ковчег, проте значно ексцентричнішу. Орбіта Міксія від таки хмарного ковчега описувала майже ідеальне коло. Х-37 мав овальну орбіту, тобто половину часу він перебував під хмарним ковчегом, а решту часу – над. Проте двічі за 93 хвилини орбіту він проходив хмару наскрізь, щоразу збурюючи там гармидер, спричиняючи додаткове марнування пального і тим безмежно дратуючи Маркуса. Зараз він перебував над і мав пройти хмару десь через 20 хвилин. «Є буліди, на які треба зважити, поки будемо займатися цим кораблем?» – запитала Айві. «Нічого особливого», – відповіла Діна, маючи на увазі, що в межах їхньої орбіти немає нічого достатньо великого, щоб змусити цілий хмарний ковчег змінювати курс. Тоді давай пошвидше, – сказала Айві, перемикаючись на ручне керування. Зараз вони були вже достатньо далеко від хмарного ковчега, щоб виконувати сольні маневри, не провокуючи спалахів червоного на роємірі. Можеш його засікти? Діна витратила хвилину на те, щоб перезайти в користувальський інтерфейс і отримати доступ до оптичного телескопа, встановленого на носі лемольота. Насправді це скидалося на таке собі електронне око з помарань завбільшки. Система керування була суціль інтуїтивною, але націлювання на конкретний об'єкт все ж вимагало певних зусиль. Втім, невдовзі вона запримітила щось ескраво-біле, зафіксувала на ньому кадр і наблизила. При сильному зближенні було чітко видно, що це крилатий кораблик із чорним носом на подобу стареньких шатлів, але з деякими додатковими деталями. Наблизивши зображення ще більше, вона розгледіла, що вантажний порт який займав більшість задньої частини корабля, було відчинено вже після того, як він вийшов на орбіту. Вантаж відтак витягли назовні, використавши роботизовану руку, яка й досі щось тримала, так і завмерши. Контейнер був практично, як сам X-37 завбільшки, Власне, то був іще один циліндр із куполом на носі. Проте, на відміну від лемольота чи човника, в нього не було двигунів. Та й взагалі жодного помітного джерела енергії. То була просто полірована алюмінієва капсула, яка поблискувала білістю супроти сонячного світла, і червінню там, де від неї відбивалася вогняна буря, що охопила планету. Айві також дивилася на неї, розриваючи увагу між дисплеями статусу лемольоту і вікном, на яке виводились оптичні дані. «Можеш деталізувати передній кінець. Там є вихід, який може бути...» «Так», – сказала Діна, наводячись на передній кінець та наближаючи зображення. «Там є стикувальний порт». Бачиш, він ніби запрошує нас із ним зістикуватися, – мовила Айві. Це дивно, і мені це не подобається. Згодна, – сказала Айві, – але ми не можемо приїхати пізніше. Кораблик геть маленький, менше чотирьох футів діаметром. Якщо там є люди, то в них уже закінчується повітря. Чого б то хтось посилав людей у такій тарадайці? Щось десь зірвалося. Хтось не відповів на лист, чи були проблеми зі з'єднанням, а зараз хтось інший маринується в тій бляшанці, чекаючи смерті. Грубовато відповіла Айві вже стомлена питаннями Діни. Діна почула новий рев двигунів, коли вони почали обертатись у відповідь на маневр Айві. Воно й логічно, що не слід було відволікати подруги, коли її увага цілковито перемкнулася в режим орбітальної механіки. Вона відстебнулася від сидіння і перемістилася до стикувального люка на горі лемольота, вхопивши закріплення, коли Айва дещо жорстко вийшла з маневру. Через кілька хвилин Авіа синхронізувала орбіти. Вивела лемоліт на правильну висоту і повела його промісінько на стикувальний порт капсули. Є контакт, зауважила Діна, а відтак повернула вентиль, який заповнив повітрям крихітний проміжок між шлюзами лемоліота і капсули. Ну погнали. Вона відчинила шлюз лемоліота. Тепер їй відкрилася зовнішня сторона люка капсули, яка ще кілька хвилин тому була виставлена космосу на показ. Дивна деталь. До алюмінієвого шлюзу було прикріплено стандартний аркуш А4. На ньому красувалося надруковане кольорове зображення – жовте кільце навколо блакитного диска в обрамленні зірок. У середині диска був розпростертий орел, що тримав щит у білу та червону смужки. У принтері, що це надрукував, бракувало блакитної фарби, тож зображення було дещо посмуговане та знебарвлене. Відкритий космос також не пішов йому на користь. Хоч існування Сполучених Штатів офіційно урвалося щойно кілька хвилин тому, коли Маркус проголосив їхній кінець, користуючись наданим. Конституцію хмарного ковчига правом, це зображення видалося Діні настільки ж древнім та недоречним, якби видався Пілігрим чи мушкетер. Відтак Діна почула, як на тому боці Люка активується механізм. «Вона живе!» – гукнула вона, і попри спробу пожартувати, затамувала подих. Люк розчахнувся, і в промі з'явилося виснажене, припухле, хворобливе зелене обличчя, навколо якого безладно висіло в невагомості волосся. Але очі на цьому обличчі були холодні та жорсткі, як завжди. І вони були зосереджені на Діні. «Діно!» – сказала жінка. Діна впізнала радше її голос, ніж обличчя. «Навіть за цих трагічних обставин мені неабияк приємно побачити знайоме обличчя». «Пані прес. почала було Діна, а тоді прикусили язик. «Джулія!» Увесь вигляд Джулії Бліс Флаєрті свідчив про те, що її нітрохи трохи не тішить таке звертання. Айві поволі розганяла двигуни. «Тепер, коли лемоліт. Капсула та Х-37 стали з позиції механіки єдиним об'єктом, вона могла, хай навіть зі скрипом і писком, маневрувати синхронно з усім хмарним ковчегом, аби заспокоїти роємір. Конструкція трохи кренилась. Джуліо дещо помотало в невагомості, перш ніж вона здогадалася вхопитись за поручні. У середині її тісної капсули вільно літало кілька заповнених паперових пакетів для блювоти і безліч дивних штук, схожих на мармурові кульки. Коли Джуліо відкинула набік Діна побачила всередині чоловіка, що висів у дальньому кінці капсули. Він був закривавлений і безвольно витав у просторі. Зодягнений був у рештки костюма кольору морської блакиті, і то був не перший джентльмен. Співчуваю вашій втраті», – сказала Діна. Хто там у сраці такий? закричала Аві. «Маркус питає, чи є тут хто живий. "Мої втрати?" запитала Джулія. Ваш чоловік, відповіла Діна. Він випав пігулку, оголосила Джулія. У лімузині. Господи. «Допоможіть, будь ласка, витягти пана Старлінга. Він був важкий, я не зворухну». «Не надто», – сказала Діна. «Перепрошую», – різко запитала Джулія. «Ви в невагомості», – зауважила Діна. «Тож він для вас не надто важкий. Але якщо хочете, я мушу вам допомогти». «Якщо ваша ласка», – сказала Джулія. Вона вхопилась рукою за край люка, іншою шукаючи свою сумку, а тоді вичікувально глянула на Діну, яка й досі загороджувала їй прохід. Діна глянула на потилицю Айві. Джулія Блісфлаєрті просить дозволу ступити на борт, роздратовано зашипіла Джулія. «Доступ надаю», – сказала Айві. «Тут іще один постраждали», – сказала Діна і відлинула в бік. Джулія надто різко пірнула в прохід, пролетіла через увесь лемоліт і вгатилася в протилежну стіну ліктем і плечем. «Ох!» – зіткнула вона. Але Діна не вірила, що вона насправді забилась, тому пірнула в капсулу. Одна з тих червоних кульок підлетіла до її лиця, а коли вона підняла руку, аби відсунути її, то збагнула, що це краплі крові. Під Старлінг страждав від численних порізів, наче був побитий палками чи потрапив у ДТП. Він був малопритомний і захлинався кров'ю, здається, мав зламаний ніс, яку фонтанчиками викашлював, коли вона заливала йому дихальні шляхи. Діна вхопила його за ласкам піджака. Коли вона його смикнула, передня частина на мить відстала від груди Старлінга, виставивши на показ порожню наплічну кобуру. Не зараз. Вона вперлась ногами у борт, напружила спину і витягла його на середину капсули головою в напрямку люка і стала поволі підштовхувати його в ту сторону. Вона орієнтувалась на Джулію, щоб її компаньона доставити в космоліт. Але Джулія, якій не давалася вже найперша спроба поворухнутися, досі літала в просторі, опановуючи основи пересування в невагомості методом проб і помилок. Діна була ще в хвостовій частині капсули, дивлячись на ноги Піта, які ледве посмикувались. На одній нозі була тільки шкарпетка, на іншій ще й досі тримався вельми дорогий з вигляду шкіряний черевик. Вона обома руками схопила чоловіка за ноги і заходилася штовхати, але він почав пручатися. Підгадки не мав, де він опинився, не розумів, що перебуває в космосі, не хотів, аби його ноги чіпали. Діна кинулась вперед, притисла його коліна собі до пояса, обхопила його стегна і спробувала ще раз скерувати його в люк. Діна почула різкий ляскіт. А тоді відчула, якщо тепле й вологе обволікає її руки. Ще трохи рідини плюснулося їй на горло, сягнувши аж до підборіддя. Вона відчула сморід гівна і почула гучне шипіння. Під Сталінг іще раз смикнувся й обм'як. Вона глянула вгору на джерело шипіння і побачила зорік різнерівний отвір в оболонці капсули. Дірка була такого розміру, що в неї можна було просунути палець. Від її країв відгиналися трикутні шматочки металу. Ось уже шипіння долинало одразу з двох місць. На протилежному кінці капсули з'явилася ще одна дірка. Тіло Піта Старлінга опинилося саме між ними двома. Посеред його тулуба був наче оточений ребрами кратер. Із нього вихлюпувалася кров, виходячи назовні, крізь обидва отвори. У вухах Діни вже кілька разів ляснуло. Вона глянула на протилежний бік капсули, на Джулію, яка нарешті нормально зорієнтувалася в просторі і зараз ошаліло дивилася в люк зовсім збентежена. Джулія сказала Діна. У нас влучив маленький болід. Ми втрачаємо повітря, але не дуже швидко. Під мертвий, і він загорожує прохід. Якби ти могла вихопити його за комір і потягти на себе? Розмову, як і саму бачити Джулію, урвав люк лемольота, який різко зачинився. Будь-яка крива, яку можна отримати при перерізі конусу площиною, коло, еліпс, парабола чи гіпербола, може бути формою орбіти. Проте з практичних міркувань усі орбіти були еліптичними. І більшість природних орбіт у Сонячній системі – тих, за якими планети обертаються навколо Сонця чи супутники навколо планет – є настільки округлими еліпсами, що неозброєним оком їх неможливо відрізнити від кіл. Це не тому, що природа якось особливо облюбувала кола. Просто надто видовжені еліптичні орбіти довго не живуть. Тіло із надто ексцентричною орбітою набуває додаткового прискорення на шляху до іншого тіла, входячи у крутий віраж на переапсиді. В найближчій до центру мас точці, і цей процес, який, зокрема, спричиняє припливи, може обернутися катастрофою. Тіло може ввійти в атмосферу центрального об'єкта чи, у випадку із геліоцентричною орбітою, підійти надто близько до сонця і зазнати термальних ушкоджень. Якщо тіло переживало запуск із переапсиди, воно виходило на довгу траєкторію, яка потенційно перетинала орбіти інших тіл. Після розвороту вапоабсидів точці найбільшого віддалення, воно поверталося назад. Перетинаючи ті самі орбіти на зворотному шляху до центру. Сонячна система не надто захаращена, тож шанси зіткнутися чи навіть підійти близько до заданої планети або ж астероїда в конкретному оберті, були невеликі. Проте в астрономічних вимірах часу ймовірність близького підльоту чи зіткнення була вельми високою. Зіткнення, звісно ж, означало б метеоритний удар на планеті та спричинилося б до знищення тіла, яке раніше рухалось орбітою. Надмірне наближення суттєво змінило б орбіту меншого тіла і вивело його на новий, інший еліпс, або навіть гіперболу. Тоді воно і взагалі могло б покинути Сонячну систему. Навколо Сонця ще вистачало комети астероїдів на дуже ексцентричних орбітах. Проте з часом їхня кількість неухильно зменшувалась, так що вони ставали астрономічною рідкістю. На світанку часів Сонячна система була значно дикішим місцем з доволі різноманітнішими орбітами, проте згадані процеси поступово очистили її. Провівши такий собі природний відбір, і створили систему, в якій практично всі тіла рухались коловими орбітами. Усе, що стосувалося сонячної системи, стосувалося також системи Земля місяць. Місяць обертався навколо Землі по майже круглій орбіті. Час від часу заблукали камінь із глибокого космосу, проходив точку лібрації та потрапляв на геоцентричну орбіту. Проте, рано чи пізно він, однак врізався або в місяць, або в землю, або летів геть після надмірного наближення до одного з цих тіл. Так Місяць кілька мільярдів років очищував земні небеса, захищаючи планету від найбільших метеоритів, роблячи її чудовим місцем для розвитку комплексних екосистем та цивілізацій. Усі камені, з яких складалося біле небо, колись перебували на тій самій орбіті, що раніше Місяць, а більшість з них поки що залишалися на безпечній відстані – близько 400 тисяч кілометрів. І зараз їхні орбіти мали низький показник ексцентричності – тобто були майже круглі. Проте надмір хаотичних взаємодій під час білого неба глилися в іще більше розмаїття орбіт. Деякі з них стали дуже ексцентричними, тобто їхні апогеї були геть далеко, а апорегеї, натомість, дуже близько до Землі. Достатньо близько, аби при проходженні орбіти війти в атмосферу або й безпосередньо зіштовхнутися. Кожен камінь із орбіту, достатньо ексцентричною, аби пройти неподалік від Землі, міг також пройти неподалік від Міксі. Загалом же камені на таких орбітах рухалися зі швидкістю приблизно 11 тисяч метрів на секунду, коли були біля Землі. Кам'янець із перчинку завбільшки на такій швидкості матиме стільки ж кінетичної енергії, скільки й крупнокаліберна куля. Звісно, крупнокаліберні кулі розробляли спеціально для того, щоб вони з великою швидкістю врізались у різні речі та завдавали цілком передбачуваних ушкоджень, а місячних уламків взагалі ніхто не розробляв. Тож, і результати таких зіткн були гать непередбачувані. У цьому ж випадку, мабуть, трапилося наступне. Камінець завбільшки десь із нут, з енергією кількох рушничних куль, влучив у стіну капсули, але дорогою розколовся на кілька фрагментів, які купно пройшли крізь капсулу, вдаривши піта Сталіна, наче постріл із дробовика, але зі значно більшою кінетичною енергією. Більше цієї енергії поглинуло його тіло, від чого практично вибухнуло. Найбільший уламок вихідного камінця продовжив рух крізь його тіло, або й геть не влучив і пробив капсулу з протилежного кінця. Якби камінь відхилився буквально на кілька метрів у той чи інший бік, пройшов би повз, і ніхто про нього навіть не дізнався б. У земній атмосфері, звісно, все було б інакше. Камінь розчинився б у яскравому спалахові, перетворивши більше своєї кінетичної енергії на теплову. Повітря навколо нього нагрілося. б. Якби це трапилось вночі, пильні спостерігачі могли побачити спалах світла. Коли це відбувалося масштабно, по цілій землі. Повітря нагрівалося настільки, що саме починало світитися, як от зараз. І попри все це, Діна зараз була замкнена в капсулі, освітленій кількома смужками білих діодів, потемнілих бризків крові, із якої витікало повітря. Вона, звісно, значну частину свого життя готувалася до подібних подій. Однією з перших речей, яким її навчили, було те, що повітря насправді не виходить настільки швидко, як це може здатися. Крізь маленьку дірочку може вислизнути Хіба якась дрібка повітря. А все ж герметизація таких отворів була питанням життя і смерті. Тож передовсім Діна, отямившись від несподіванки, посунула останки піта Сталінга в напрямку більшого отвору, того крізь який боліт увійшов до середини, і з вологим всмоктувальним звуком його плоть запечатала отвір. Тепер вона змогла знайти меншу вихідну дірочку, яка була за її мізіниць завбільшки. Вона закрила її рукою. шипіння затихло. А Діна негайно відчула, як на її руці формується космічний засмок. То вакуум намагався здерти з її руки плоть і викинути її в безвість. Боліло, але не смертельно. Кілька секунд вона дослухалася до навколишніх звуків, аж поки не зрозуміла, що більше нічого не шипить, нових пробоїн нема. Повз неї пролетіла закривальна пов'язка. Вона виводила її з повітря, забрала руку від отвору і засунула туди пов'язку. Частково її засмоктало в космос, але тоді вона... Стиснулася в тугий тампон, який більше не рухався. Проте шипіння й далі лунало, тож вона взяла порожній пластиковий пакет і натягла його на нерівний згорток вогкої марлі. Лаком спробував засмоктати цей пакет у себе, створивши натомість майже герметичну латку. Трохи тихіше шипіння, більше схоже на свист, долинуло із задньої частини капсули. Діна вухами відчула перепад тиску, але не почула ніякого ляскуту, тобто тиск щойно збільшився. Вона нічого не знала про цю капсулу. Але уявляла, як працює найпростіша система життєзабезпечення, і знала, що в капсулі, наймовірніше, був запас кисню, який поступово подається всередину для компенсації того повітря, яке перетворилось на СО2 у тілах мешканців та поглинулося абсорбентами. Механізм, очевидно, намагався компенсувати повітря, яке щойно вийшло в космос, повернувши тиск до норми. Якщо справа полягала в цьому, тепер можливо було відчинити двері до лимольота. Діна попливла до шлюзу, за запрочинений люк капсули і застукотіла по металу, залишаючи криваві відбитки кісточок. Якийсь час нічого не відбувалося, тож вона заходилася вистукувати сос. Три крапки, три тире, три крапки. Люк відкрився, і в ньому з'явилося обличчя Айві. «Господи милосердний», – сказала вона. «Дякую, сестричка», – сказала Діна, і пролізла всередину. Щойно Айві відступилась. «Частково для того, щоб дати дорогу, але переважно» вирішила Діна, щоб уникнути контакту з тілесними рідинами колишнього радника президента з питань науки. Сама Джулія лежала пристебнута до одного з бічних сидінь, згорнувшись у позу ембріона, здригаючись від блювотних поривів, а все ж край мока позираючи на Діну. Ласкаво просимо в космос», – так і кортіло сказати Діні, але вона прикосила язик. «Поки ти була, ем, зайнята, ми знову пролетіли в хмарний ковчег. Зараз маємо біля 45 хвилин у надирі» сказала Айві. — Має вистачити, — промовила Діна. Вона пристебнулася до одного із сидінь, витерла руки об стегна і підсунула до себе ноутбук. Притримуючи його п'ястками, аби він нікуди не відлетів, вона вивела на екран вікно інтерфейсу, через який підтримувався зв'язок із роботами. Через кілька секунд ноутбук налагодив дистанційний зв'язок з усіма роботами в межах досяжності, тобто з тими, які зараз трималися на корпусі їхнього лемольота. Тим часом вона витягла механічний маніпулятор на кінці якого розміщувалося щось схоже на рукавицю кріплення. Це був інтерфейс зовнішньої роботизованої руки лемольота. «Сонечко, відчиниш повітряний шлюз?» – сказала Діна. «Уже зроблено, Люба», – відповіла Айві. Боковим зором вона бачила, як Джулія водить поглядом туди-сюди, реагуючи на цю розмову. Діна спробувала ігнорувати Джулію, незважаючи на, чи то можливо через, її дивовижний талант вимагати всеосяжної уваги і зосередилась на відеотрансляції з кінця роботизованої руки. Круглий отвір повітряного шлюзу збільшувався на екрані, коли вона підводила до нього роботизовану руку, виймаючи встановлений там фьоклою прилад. Мінога була просто коробочкою із проблисковим діодом. На тій сторінці, що виходила в напрямку дверей шлюзу, з неї виступав затиск, чи то радше ручка. За допомогою роботизованої руки Діна легко витягла її зсередини і винесла на світло. Може її просто причепити на руку Х-37? – запитала вона. Не бачу цьому жодних перешкод. «Що це ви робите? – запитала Джулія. Зіштовхуємо цю купу сміття з орбіти, поки вона когось не вбила. Усі цій купі сміття так же сталося. Спочивають лінія останки хороброї людини, яка пожертвувала своїм життям воєм ім'я, Діна перебила. «Айві, ти це зробиш, чи давай я». «Я зроблю, ти ж зайнята», – сказала Айві. Діна чула, як вона розвертається в кріслі пілота, щоб глянути на Джулію. Тоді сказала наступне. «Джулія, заткнися. Скажеш іще бодай слово, і я, блядь, проламаю твою голову, а тіло викину нахуй у космос. Це взагалі ніякі ворота. Починаючи з того, що ти тут мелеш, відволікаючи Діну, яка виконує складну і надважливу для місії операцію, захищаючи хмарний ковчег. Ти щойно спробувала порушити безпосередній наказ Маркуса, який є верховним головнокомандувачем в умовах САПС, передбачений Конституцією хмарного ковчега. Ти тут нелегалка». Угода Крейтер-Лейк особливо застерігає від того, щоб національні лідери летіли на хмарний ковчег. Ти зневажила цю ухвалу і знайшла спосіб сюди прилетіти, що, судячи з усього, супроводжувалося брудними рішеннями від початку і до кінця. Твій корабель підійшов до хмарного ковчега, порушивши всі мислимі процедури захисту і забезпечення корабля, поставивши під загрозу життя всіх мешканців та змушуючи шлюбку і самоміксі витрачати безсільне пальне, яке нам зараз ні звідки взяти, на ухильні маневри. Ми вилетіли для усунення екстреної ситуації, наражаючись на небезпеку і витрачаючи ще більше наших обмежених ресурсів, аби прибрати безлад після твого боягузливого і негідного вчинку. З огляду на вище зазначені обставини, я наказую тобі, користуючись повноваженнями командира цього корабля, зберігати мовчання, аж поки ми не зістикуємо з міксі». «Добре», – сказала Джулія. Діна відірвалася від роботи і побачила, що Айві з Джулією досі дивляться одна на одну. Пробач. — сказала остання. Ти справді наривалася, — відповіла їй Діна, а тоді повернулася до роботи. Вони стигли чимало зробити за час монологу Айві. Наразі потрібно було причепити Міногу до Х-37. З'єднання не обов'язково мало бути вельми естетичним, проте мусило міцно триматися. Колись давно, коли кожен маневр по кілька років планували в НАСА, це була би кількагодинна операція із застосуванням спеціально розробленого для цієї ситуації обладнання. Проте останнім часом мешканці Хмарного ковчига змушені були вдовольнятися хіба тим, що могли ловити космічне сміття на аркан, використовуючи дещо просунутішу версію фокусу, що його різ, провернув із луком фьокли. З такої оказії Діна розробила собі нагайку із кількох поєднаних плазів. Ця система працювала, хоча й була куди важчою і складнішою, ніж могла би бути. Після завершення у Ріся завилося трохи вільного часу, тож він почав гратися із запасними нагами. Старі й непридатні, вони були великі, неповороткі, повільні й тупі, порівняно з новішніми моделями, але рісу й такі підходили. Він створив із них новий тип роботів, яких назвав лінками, оскільки вони стали своєрідними літаючими ланками. Тоді навчив їх формувати ланцюжки і виконувати в космосі такі маневри, які його двоюрідному прапрапрапрадіду Джону та Ігеру-професору Кухарській з Берліна навіть не снилися. Там був практично необмежений простір для творчості, але вона зосередила свої зусилля на проблемах, які потребували простішого вирішення. На кшталт тієї, яку Діна вирішувала просто зараз. Роботизована рука Х-37 незграбно випиналася в космос. Очевидна мішень для захоплення. Ланцюг із вільним кінцем міг легко обмотатись навколо неї, так само як колись захопив палець Діни своїм ланцюжком. Діна потребувала тільки годячого ланцюжка. На щастя, саме такий вона і мала. Намисто злінків третього покоління, обмотане навколо корпуса лемольота, готове до використання. Один його кінець уже кріпився до міноги. За допомогою кількох рядків комп'ютерного коду можна було задіяти і решту, змусивши ланцюжок розмотатися з лемольота у відкритий космос, сформувавши у подібний загін або ж книгштелл, скерований на роботизовану руку Х-37. «Готова до відстикування», – сказала Діна. Айві пересунулася назад до порту, крізь який пройшла їхня гостя. «Відстиковуюся», – сказала вона, і почала звірятися зі списком послідованості процедури відстикування лемольота від X-37. Тим часом Діна пересунулася до консолі пілота і запустила програмовану серію запусків двигуна. Щойно Айві підтвердила розділення, Діна запустила програму на виконання, після чого їхній модуль описав у просторі літеру v відсунувшись від Х-37. Кнігштал почав рух, ніби проходячи невидими шків, та почав відпливати від лемольота в напрямку Х-37. Ось кінець ланцюга вхопився за роботизовану руку і кілька разів обкрутився навколо неї, перш ніж зачіпи на лінках знайшли одне одного і застебнулися, фіксуючи ланцюг на місці. Діна випустила міного з обіймів роботизованої руки лемольота. Ланцюг лінків, слідуючи заданій програмі, Захопив «Міногу» і притягнув її до x 37 Ланцюг лінків «Х-37» та «Мінога» тепер стали єдиним об'єктом. Так буде аж до їхнього знищення. Діна вивела на екран інтерфейс контролю «Міноги». Пристрій був саме навідним, але комусь потрібно було натиснути на кнопку. Вона повернула контрольне колесо, яке визначало висоту коробки, скеровуючи робочу частину в безпечному напрямку. Прибирати щось із орбіти було майже так само складно, як і запускати. Коли щось опинялося на постійній стабільній орбіті, це вже не можна було так просто перекинути на Землю. Воно намертво залишалось на орбіті, аж поки комусь не вдавалося його сповільнити. Сповільнення переважно означало використання двигунів, тобто використання пального. Мінога була простою альтернативою. «Відстиковуємось», – оголосила Аві, пересуваючись назад у крісло пілота. «Дамо копнікацій бляшанці». Двигуни кілька разів стрельнули, оголошуючи, що вони відходять від X37. Айві розвернула Елемоліт так, що X37 опинився в межах видимості за якусь сотню метрів від них, перевернутий дахом відносно охопленої вогнем землі, а його роботизована рука ліктем вказувала в надир. Саме там блимаючи кріпилась мінога. Чудово. Мінога дає мені зелене світло. Червоних штучок немає. Тож я запускаю через 2 3 1 зараз. Діна тицьнула пальцем у кнопку «Деорб». Більшість мій ноги ціла коробка відскочила і полетіла до землі, залишаючи позаду білий плюмаж твердопаливного ракетного вихлопу. Через кілька секунд двигуни вигоріли, а коробочка продовжувала рухатись уперед, розмотуючи позаду себе кабель. Спинилась вона хіба через хвилину, опинивши за добрих пів кілометра під Х-37, відтягнута припливною силою. Маємо позитивний напрямок струму в контакті доповіла Діна. Тобто все працює. Дріт, проходячи крізь магнітне поле Землі, пропускав слабкий електричний струм, який сповільнював Х-37. Ефект був незначний, але вже за кілька годин орбіта Х-37 мала знизитись до рівня, на якому він уже не становитиме небезпеку хмарному ковчегу. А за кілька днів вся конструкція мала просто війти в атмосферу і згоріти. До моменту, коли орбіта лимольота знову перетнеться з орбітою Міксі, залишалося 20 хвилин але фізично їх відділяли хіба кількадесят кілометрів. Вони досі були в рою, тобто комп'ютер Лемольота спілкувався з мережею хмарного ковчега і шукав у просторі параметрів найнебезпечніший і найергономічніший спосіб, аби воз'єднатися з рештою системи та пристикуватися. Цей фактор та ще те, що міного успішно прибрала з їхньої дороги Х-37, мав би очистити дисплей Роєміра від червоного кольору, якого там вистачало на час їхнього відбуття. Але коли Діна Заві знову глянули на відповідний екран, ситуація виглядала гіршою, ніж досі. Неясно було чому. Роємір був досконалим винаходом із точки зору математики та візуалізації даних. Проте іноді хотілося просто знати, що за фігня там відбувається. Потрібен був наратив. На телефонаві прийшло текстове повідомлення від Маркуса. Вона зачитала вголос. "Здійснити зближення через візуальне спостереження та ручне керування». І йшлося в повідомленні. Увага! Небезпека зітнення з уламками. «Уже?» – вигукнула Діна. Якщо вони переживали удар болідів щойно через кілька годин зливи, це не був добрий початок. «Перед нами братовбивство», – сказала Айві, досі читаючи. «Здається, яку шлюбку затиснули». Затискання належало до проблем, які вони пропрацьовували на симуляціях. Рій було запрограмовано на пошук шляхів уникнення зітнень із мінімальними витратами пального. З іншого боку, не було нічого поганого, тому, аби спалювати багато пального, якщо це допомагало уникнути зіткнень. Але виникали ситуації, коли зіткнення були просто невідворотними, і залишалося хіба шукати рішення, яке спричинилося б до найменших ушкоджень. Затискання не мало б відбуватися, все у програмі Рояміра було націлено на те, щоб уникнути подібних ситуацій. Але число можливих сценаріїв наближалось до безкінечності, тож нічого не можна було сказати напевне. Контрольоване зіткнення, сказала Айві, без жертв. Але рештки зосталися. Їхні траєкторії досі враховують, Там можуть бути невідстежені уламки. Тому він не хоче, щоб ми летіли вручну. Які уламки? Запитала Діна. Твердічі, Здається, термоізоляція, сказала Айві. Тому все добре. Очевидно, що чи то один із модулів, чи то якась шлюбка втратили кілька шарів захисної фольги та ізоляції, яку використовували для захисту від сонячного проміння. Ці деталі були легші за пір'я, тому, очевидно, лемольоту не надто й загрожували. Але на радарі вони займали багато місця, відтак роємір шалів. Айві, котра займала місце пілота, мала монополію на єдине вікно. Діні не подобалося летіти на осліп, тож вона активувала інтерфейс зовнішніх камер лемольота. Джулія тим часом почала видавати дивний монотонний звук, наче вологе булькотливе гудіння. Вона хропіла. Мабуть, для неї це був довгий день, зауважила Айві. Ага, діна сама ще не знала, як саме її слід. Ставитися до експрезидентки у такій ситуації. З одного боку, її поведінка була очевидно неприйнятною. З іншого ж, вона за останні кілька годин втратила чоловіка доньку країну і роботу. Кілька секунд, покрутившись, Діна змогла навести об'єктив камери на Міксі та наблизити зображення. Зараз Міксі була з нічного боку. За нормальних обставин, таких які були раніше, там було б темно, але зараз картину підсвічувало червоне жарево атмосфери, яку час від часу. Присвітлювали синюваті спалахи, схожі на удари блискавок, коли за 300 кілометрів під ними в атмосферу входили величезні боліди. Звісно ж, Діна ще ніколи не бачила Міксі настільки освітленою, тож їй знадобився деякий час, аби звикнути. Звіддалік Міксі виглядала наче нормально, але при максимальному збільшенні Діна почала помічати візуальний шум, який поступово перетворився на скупчення уламків. Ота розірвана термоізоляція, що її згадувала Айві. Міксі стала невимовно заплутаною за останні два роки. Діна не часто бачила її з такої відстані, тож у неї не було конкретного уявлення про її нормальний вигляд. Але що більше вона наближала кадр, то певнішим стало те, що щось дивне трапилося в надирі станції біля місця з'єднання зв'язди і зарі. Так, Міксі була складна, але складність її була впорядкована, фіксована і стабільна. Єдиним винятком із цього правила була Мальтея. Але навіть вона стала більш-менш фіксованою, коли її переформатували роботи з шахтарського містечка. Зараз же Діна дивилась на цілковитий безлад, у якому й не пахло стабільністю. Величезні обривки термоізоляційного матеріалу зірвало з належних місць, тож тепер вони безладно плавали на майже невідчутному космічному вітрі. Схоже на те, що там не було нічого серйозного. Під серйозним малися на увазі пробоїни обшивки, крізь які з потоком повітря вилітало спорядження чи навіть людські тіла. «У найгіршому разі сковзний удар», – доповіла Діна. «Шлюбка або щось інше ледь розминулися з надиром зв'язди. Понищило трохи термоізоляції, але структурні ушкодження незначні, якщо такі взагалі є». «Зі станції доповідають про відсутність жертв», – сказала Айві. «Тільки шлюбки трохи коцнулися. Тож ти, мабуть, маєш рацію». «Мабуть», – сказала Діна. «Тепер вони підійшли достатньо близько, щоб камера давала більш деталізоване зображення». Те, що тепер було підставлено відкритому космосу через пошкодження термальної ізоляції, на перший погляд видавалося якимось чужим. Велика та подібна конструкція, яка приєднувалась до надира каналу, була трохи схожа на кермо велосипеда. По всій його довжині виднілись довгі вузькі ряди невеличких, повністю однакових об'єктів, які поблискували у випадкових спалахах землі. Нарешті в її голові все стало на свої місця. Вона дивилася на робоче місце Море ЛГ людський генофонд. Мойра колись водила її туди на екскурсію, але то було всередині, в герметично зачиненому приміщенні. Зараз Діна бачила цей блок іззовні. Досі він завжди ховався від стороннього погляду під термоізоляцію. Тепер, коли її зірвало, видно було все внутрішнє облаштування. Ряди шестикутних контейнерів, у кожному з яких містився зразок замороженої сперми, яйцеклітини чи ембріони, які чекали свого часу в космосі, при температурі Близький до абсолютного нуля. А як там просувався проект моря і зорозосередження? запитала Діна, силково видушуючи безтурботну інтонацію. Ну, розклад, очевидно, ущільнився, відколи ми дізналися про вісімку, у всіх сенсах. Але насправді моя відповідь така, я не знаю, сказала Айві.